Pada kelas yang terdahulu, kita telah membicarakan karakter yang kelima dan sebelumnya karakter yang keempat berkaitan dengan ciri-ciri ataupun tanda-tanda golongan munafik. Iaitulah bermula dengan karakter yang keempat, ingkar janji. Kemudian karakter yang kelima, malas beribadat. Malam ini kita akan masuk kepada karakter yang keenam Yang disebut oleh pengarang di sini dengan Ar Ria ataupun Ria. Moga-moga dalam ruang masa yang ada di antara Maghrib dan Aisyah ini memberikan sedikit kepada kita pengetahuan. Untuk sama-sama kita beramal dan kita sampaikan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bila kita membicarakan tentang persoalan nifak ataupun persoalan munafik ini yang dalam bahasa kita kita sebut sebagai bermuka-muka ataupun menzahirkan yang batinnya tidak sama seperti mana yang zahirnya bahasa lain orang sebut juga cakap tidak serupa bikin apabila kita membicarakan persoalan ini adalah untuk kita melihat kepada kekurangan diri kita bukan tujuan kita untuk menuding jari menunjuk kepada sesiapa depan kita ke belakang ke atas ke manakah orang ini mempunyai ciri-ciri munafik ini kerana kalau kita kembali kepada sirah Nabi SAW seperti mana yang telah kita sebut pada muqaddimah dahulu. Tidak ada seorang pun di kalangan para sahabat yang berdampingan dengan junjungan Nabi Besar kita SAW. Melainkan mereka merasa takut seandainya diri mereka ini dirasapi oleh salah satu daripada perangai ataupun sikap golongan munafik. Sebab itu mereka kebimbangan mereka ini sehingga menyebabkan mereka senantiasa berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saling menasihati di antara satu sama lain. Jadi bila kita berbicara tentang karakter munafik ini tuan-tuan dia adalah dalam kategori yang dinamakan oleh ulama tasawuf yang perlu kita fahami pada diri kita pada ketika ini itulah untuk kita memperbaiki diri Islah anfusina Memperbaiki diri kita Kerana perjalanan kita Menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu adalah Satu keyakinan yang pasti tuan. -tuan. Kalau tidak Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan sebut di dalam Al-Quran Wa'bud rabbaka hatta Ya'tiyakal yaqin Beribadatlah kepada Tuhan kamu Sehingga sampai kepada kamu al yaqin al yaqin di situ iaitu al maut kematian. Jadi perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah satu perjalanan yang singkat. Umur mungkin panjang. Ada orang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan umur 100 lebih. Kita mengambil kira daripada orang yang berumur 100 tahun dengan orang yang berumur 60 tahun. Beza 40 tahun. Kita bersangka itu sebenarnya adalah satu tempoh yang panjang. Tetapi hakikat perjalanannya cukup pendek. Para hukamak selalu menasihatkan kepada kita. Kullu ma huwa atin qarif. Benda apapun. Yang dia pasti akan sampai kepada kita tuan-tuan walaupun tempoh masanya pada sangkaan kita agak jauh. Tapi hakikatnya dia adalah dekat. Tak kisahlah dalam urusan dunia ke dalam urusan akhirat kita ke yang pasti benda itu berlaku dia dekat dengan kita. Jadi bila mana kita berada di atas perjalanan jalan Allah SWT ini. Kita sebagai orang awam saya dan tuan-tuan ini yang Allah Subhanahu berikan sedikit ilmu kepada saya dan juga kita bukan tujuan untuk kita mendabik dada muzahirkan kepada orang bahawa kita berilmu kalau tidak Allah taala tak akan ingatkan kepada kita berulang kali di dalam al-Quran wa ma utitu minal ilmi illa qalilan Aku tidak berikan kepada kamu daripada ilmu itu melainkan hanyalah sedikit secepis kecil sahaja ibarat kita mencelup sebatang jarum ke dalam laut, tuan-tuan, jarum yang kita cabut daripada lautan itu kalaulah melekat di jarum tersebut setitik yang setitik itulah ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat manusia pada hari ini, jadi yang berada di dalam laut itu sudah barang tentu amat-amat luas di luar daripada jangkauan manusia jadi kareto yang ke-6 yang dinamakan sebagai riya ini di dalam bahasa Arab riya bermaksud raa. Ra'a, yara, ira'atan, wa ru'yah. Lihat datang dalam maksud melihat. Dari sudut bahasanya. Dari sudut istilahnya Allah Subhanahu wa taala minta kita beribadat ini ada unsur yang kita namakan sebagai tanzih yakni kita membebaskan diri kita daripada sesuatu yang membawa kepada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlisina lahuddin. Kata Allah mereka tidak diminta untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan apa? mukhlisina lahuddin dengan tekad bulat keikhlasan mereka di dalam ibadat. Bilamana kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala yang menilai kita bukan manusia. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di situ adanya yang kita namakan sebagai ikhlas tadi. Budiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila cukup syarat ikhlas. Syarat itulah yang akan memberikan kepada kita nilai di dalam ibadat kita. Tetapi. Seandainya keikhlasan tersebut tuan-tuan bercampur. Dengan apa? Dengan salah satu yang disebut karakter yang keenam pada malam ini, yang namanya riak. Kita lakukan sesuatu untuk kita perlihatkan kepada orang dan orang mengatakan, oh orang ini rajin beribadat, oh, orang ini rajin datang ke surau sebagainya. Nawaitu kita pada ketika itu telah bercampur. Keikhlasan kita itu tadi telah bercampur yang sepatutnya ikhlas kita kerana Allah tetapi di pertengahan jalan kita cuba untuk nak menunjukkan kepada manusia Kata aku ini adalah orang yang rajin Datang ke masjid Ataupun dalam apa-apa sahaja perkara yang kita lakukan di dalam kehidupan kita Ibadat ini dia bukan datang bermusim tuan-tuan Pilihan raya bermusim Tapi ibadat tidak Kalau musim seperti mana pilihan raya, kita akan melihat manusia berubah wajah. Orang yang tak biasa memegang cangkul, hari ini dia datang memegang cangkul. Kadang dia pegang cangkul pun terbalik. Nampak sangat kata dia tak pernah pegang cangkul. Tapi kita tidak. Sebab yang kita lakukan ini adalah keikhlasan kita kepada Allah SWT. Yang ini yang perlu kita perjelaskan nawaitu kita itu tadi yang perlu kita sematkan dalam hati kita apa yang kita buat keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana pengarang menamakan riak ini adalah merupakan salah satu daripada karakter orang munafik. Kerana orang yang munafik ini seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam buku ini. Ya Muka surat 40 Kalau buku ini ada berada di tangan tuan-tuan Surah An-Nisa ayat 142 Kata Allah subhanahu wa ta'ala A'udhu billahi minasyaitanir rajim an nasa Wala yadhukurun Allah Illa qalilah Bermaksud mereka Bermaksud riak Di dalam salat mereka Di hadapan manusia Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sahaja Jadi salat Orang munafik ini Selain daripada Mereka menunaikan salat Dalam masa yang sama Mereka cuba Untuk memperlihatkan kata mereka Ini adalah di kalangan orang Yang menunaikan salat di hadapan Nabi Sedangkan Nawaitu mereka Apa yang mereka niatkan adalah Untuk Menentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka Allah Taala kata tuan Tuhan kalaulah dalam bab salat pun datangnya unsur riyau Apatah lagi di dalam ibadat ibadat lain baca salat ini adalah merupakan satu syiar syiar dalam arti kata Allah Subhanahu Wa Taala tuntut kepada kita untuk kita laksanakan dalam arti kata salat ini dia wajib Dizahirkan, tidak boleh dilakukan secara tersembunyi. Kerana itu adalah syiar. Ada benda yang kita lakukan. Ada benda yang kita lakukan secara tersembunyi. Ada benda yang tidak boleh kita sembunyikan. Di antaranya apa? Adalah ibadat salat ini. Macam mana kita nak kenal pasti orang itu bertakwa kepada Allah ataupun termasuk dalam kategori orang beriman kepada Allah kalau kita tak pernah nampak dia semayang. Jemaah kita yang duduk di dalam uh, apa resident kita pada hari ini dia jiran kita tapi kita tak pernah nampak dia seumur hidup datang menunaikan salat Jumaat. Habis apa kita nak namakan orang yang seperti ini tuan-tuan. Sebab itu syiar tidak boleh disembunyikan. Tinggal lagi apa? Duduk dekat itu kita. Apabila kita datang menunaikan salat ini tadi. Kita senantiasa meletakkan aku adalah untuk melaksanakan syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah Ta'ala minta kepada kita secara kesempurnaannya untuk kita menunaikan solat berjemaah. Jadi biarlah solat berjemaah kita itu tadi. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan kerana untuk menunjuk-nunjuk kepada manusia. Um, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti yang tuan-tuan pernah dengar nama seorang ulama hebat dah meninggal dunia. Terbunuh ketika mana di dalam kekacauan yang berlaku di Syria apabila dia tengah mengajar orang bom dia. Saya pernah dengar satu kuliah dia. Cerita dalam bab riak ini. Kata dia ada seorang ulama' yang ulama' ini dia adalah ibarat kita semua tuan-tuan ahli jemaah dekat sini. Yang kita sejadah dekat depan ni kita dah boleh agak sejadah ini siapa duduk? Haji sekian, sejadah ini haji sekian. Jadi ulamak ini Dia adalah di kalangan orang yang berada dalam Sof pertama dalam satu tempoh masa yang cukup panjang Ia ya, ini iltizam dia Ataupun istiqamah dia Setiap kali sembahyang berjemaah Dia berada di sof depan dan di tempat yang sama Dalam berarti kata Kalau tempat tersebut tidak ada Orang akan bertanya mana pergi Kawan kita ini Lama tak nampak dekat sini Jadi kita mungkin tahu dia sakit ke apa ke. Apa berlaku Satu hari Kata uh, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Kawan ini, dia terlambat. Jadi ada satu keuzuran yang tidak memungkinkan dia untuk sampai soft awal. Nak duduk di belakang imam ataupun di dalam soft yang pertama ni. Sebab kalau kita nak duduk dalam soft pertama tuan-tuan, dia bukan macam di tempat kita pada hari ini. Tempat kita pada hari ini, surau kita kita buat besar. Tapi jemaah yang hadir, Kapasitinya ketika mana solat berjemaah berapa persen sahaja mungkin 20 persen mungkin kurang. Tetapi bagi saudara kita yang berpegang kepada mazhab Abu Hanifah Hanifatul Naaman ataupun Imam Malik. Solat berjemaah ini adalah merupakan satu fardu kepada mereka yang tidak sempurna. Kalau nak solat di rumah itu macam tidak sempurna. Kerana mereka meletakkan dalam kategori dia dah jadi satu benda yang fardu. Jadi dia sembahyang duduk di belakang Soh yang terakhir sekali Ketika itu Bila selesai daripada sembahyang Terlintas dalam hati dia Dia kata barangkali Orang akan bertanya Mana pergi tuan guru hari ni tak nampak dalam soh depan Jadi lintasan khaterah Yang melintas dalam hati dia itu tadi tuan-tuan Seolah-olah dia telah menduakan Allah subhanahu wa ta'ala Apa maksud dia? Hanyalah sekadar hanya menyebut Barangkali orang akan tanya Aku pergi mana hari ni tak nampak dalam sahabat depan Macam kita lah kan Rajin datang salat berjamaah Tiba-tiba satu hari kita tak datang Kita takut, ish aku takut Aku tak sampai besok orang tanya aku pergi mana Lalu Syekh ini tadi Orang alim ini tadi Disebabkan Lintasan itu tadi dah datang dalam maksud riak Maknanya yang dia dok tunaikan solat Di dalam sahabat yang pertama ini Seolah-olah inginkan Apa tadi Orang lihat dia berada pada sof yang hadapan Jadi dia tak datang Lepas pada tu dia tak datang surau lama Tak datang masjid lama Orang pun heran Mana pergi tuan guru kita Sakit ke apa, -apa. Dan orang datang berjumpa dia tuan-tuan Tanya dia Pasal siapa tak datang Kata dia yang aku tak datang ini Adalah disebab aku Mengkodol kembali solat yang telah aku laksanakan Dalam satu tempoh yang panjang Disebabkan aku takut apa yang telah aku lakukan ketika mana aku berada dalam saf awal itu sebenarnya bukan kerana Allah tetapi hanyalah hakikatnya riak. Keinginan untuk orang lihat aku berada pada saf yang pertama, Kita boleh buat ke macam tu? Tak boleh buat kita, tak boleh buat macam tu. Tapi orang wara', orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka anugerah Allah Subhanahu wa taala, mereka amat mementingkan benda ini. Takut ibadat kita tadi Diganggu gugat oleh sikap riak kita, sikap ingin orang lihat apa yang kita buat. Yang itu bahaya. Sabda Nabi SAW dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Man samma'a samma'allahu bihi wa man ra'a ra'allahu bihi. Barang siapa yang ingin didengar maka Allah memperdengarkan dengannya. Dan barang siapa riak maka Allah akan menjadikan riak untuk dirinya. Dalam hadis ini Nabi mengingatkan kepada kita dua benda. Yang dia datang berpasang. Kalau adanya sum'ah, biasanya sum'ah tersebut akan datang sekali dengan riak. Riak ini makna kita nak tengok orang buat. Kita nak diri apabila kita buat orang tengok kita. Yang namanya sum'ah ini kita nak biar apa yang kita lakukan ini sampai ke telinga orang lain. Walaupun orang tak boleh melihat. Jadi kedua-duanya termasuk di dalam karakter yang dinamakan oleh para ulama' sebagai karakter orang munafik dalam hadis Nabi SAW sebut Nabi kata benda yang paling aku takut kepada kamu kata Nabi SAW As syirkul asgar iaitulah syirik kecil lalu para sahabat tanya Nabi wahai Rasulullah apakah yang namanya syirik kecil itu Kata Nabi yang namanya syirik kecil itu adalah riak. yakni kita buat sesuatu untuk kita menzahirkan kepada orang bukan kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa penafsiran di antara para ulama tentang maksud hadis ini. Agar lebih jelas di sini dikemukakan perbezaan tersebut sebagaimana yang disebut oleh Syekh Fuad Abdul Baqi dalam kitab beliau al -Lu lu Wal Marjan. Pertama Al Hafiz Al mundiri berkata Barang siapa memperlihatkan amalannya kepada manusia dengan maksud riya maka Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan niat busuknya itu pada hari kiamat kelak dan membuka keduknya, yakni membuka topengnya di hadapan para saksi pada hari kiamat kelak disebabkan selama ini yang dia lakukan di dunia bukan kerana Allah Subhanahu wa taala akan tetapi kerana untuk dilihat oleh manusia. Sebab itu dalam hadis yang sahih. Nabi SAW cerita kepada kita tentang tiga golongan. Orang yang pertama dihisap pada hari kiamat kelak siapa? Adalah di kalangan orang yang mati syahid di jalan Allah. Lalu Allah SWT panggil orang yang mati syahid ini. Tanya dia, kenapa engkau berjuang pada jalan Allah sehingga engkau mati syahid? Kata dia, aku berjuang pada jalan Allah kerana aku inginkan Pahala orang yang mati syahid. Lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala bal kathab. Sebenarnya engkau berdusta. Engkau berjuang ketika mana di dunia hari itu. Engkau nak memperlihatkan keberanian engkau di hadapan orang. Sehingga engkau mati. Dan memang orang mem memperkatakan engkau adalah tokoh yang hebat. Tokoh yang terbilang. Maka orang ini Allah subhanahu wa ta'ala humban masuk ke dalam api neraka. Kita mungkin tak ada di kalangan golongan ini Golongan yang Mujahidin, golongan yang berjihad Pada jalan Allah Kemudian golongan yang kedua Allah SWT datangkan orang alim Allah taala sebut kepada dia Tentang nikmat yang Allah taala bagi kepada dia Dan dia pun menceritakan Yang dia menyampaikan ilmu ini Kerana keikhlasannya kepada Allah SWT Maka Allah taala kata Kau tipu sebenarnya Engkau duk ceramah dekat orang, duk sampai ilmu dekat orang. Tujuannya adalah untuk engkau menzahirkan diri engkau, orang kata engkau ni alim. Jika nak dibandingkan dengan orang lain, tak ada engkau yang paling alim. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada orang tersebut. Yang Allah ta'ala akan recall balik apa yang berlaku di atas dunia. Tunjuk sebagai saksi. Nawaitu kawan ini tadi. Apa jadi tuan-tuan? Fathuri -tuan? ha'ilennar. Orang ini dilempar masuk ke dalam api neraka. Mungkin kita tak masuk dalam golongan ini. Tapi golongan yang ketiga, Allah SWT datangkan pula orang yang berharta. Oh, golongan kaya ini tadi. Yang banyak menginfakkan hartanya ketika mana dia hidup di dunia. Lalu Allah Taala tanya, kenapa engkau menginfakkan harta engkau? Kata dia, aku infakkan harta aku ini. Kerana Allah SWT, bukan kerana benda lain. Lalu kata Allah, engkau pun berdusta. Selama ini harta yang kau infakkan ini yang kau berikan orang kepada, kepada orang selama ini adalah untuk engkau buktikan kepada mereka orang akan kata dia ni adalah dermawan yang cukup hebat. Yang tak pernah kalau orang minta duit dekat dia tak bagi. Orang akan rasa pelik. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, bal kadzab engkau adalah seorang pendusta. Apa jawapannya tuan-tuan? Allah Taala juga campak golongan ini ke dalam api neraka. Di mana silapnya? silapnya apabila kita melakukan sesuatu bukan kerana Allah tapi datang ataupun ada di dalam unsur ibadat kita itu tadi untuk kita perlihatkan kepada makhluk. Dalam persoalan inilah yang diperhalusi oleh para ulama' tuan-tuan. Kita pada hari ini kalau kita tengoklah dalam hidup kita pada hari ini banyak benda yang kita lakukan di dalam kehidupan kita pada hari ini tidak berpijak di bumi yang nyata di dalam kehidupan kita bahkan kata ulama amat terlampau besar di dalam kehidupan kita pada hari ini kita berpijak di atas sangkaan ataupun di atas bayangan yang benda itu tadi itulah yang akan menyebabkan amalan kita rosak saya mengajar di satu tempat baca uh, hikam ibnu attailah asakandari semalam jumpa satu hikam ibnu attailah kata apa ma qadaka syai'un mislul wahmi Kata dia Tidak akan membawa kepada kamu Sesuatu pun kesudahan yakni diterima oleh Allah SWT Yang merosakkan amalan kamu tadi Apa dia? Syai'un mislul wahmi Amalan kamu itu tadi dibina Berdasarkan kepada bayangan Ataupun sangkaan benar yang tidak pasti Jadi bila mana Kita memperbaiki Ibadat kita Apa yang kita lakukan ini tuan -tuan, Kerana Allah SWT bukan kerana benda lain Daripada sinilah yang akan mendatangkan kepada kita nilai di dalam hidup kita. Sebab apa? Sebab kita pada hari ini, rosak kita hari ini adalah daripada sikap tamak kita. Keinginan kita kepada sesuatu benda. Kerakusan kita apabila kita ingin mendapatkan sesuatu tetapi sebenarnya kerakusan kita, keinginan kita itu tadi dia akan mendatangkan kehinaan kepada kita pada hari kiamat. Contohnya macam mana tuan-tuan? Mudah sahaja. Yang kita duk cerita ni, Ibadat kita ini mestilah ikhlas Kerana Allah subhanahu wa ta'ala bukan kerana manusia Tetapi terkadang, kita terlepas pandang Dalam bab ini, yang dia masuk Di dalam kategori syirik Khafi, syirik Tersembunyi, syirik ni ada dua jenis Ada syirik namanya syirik jali Syirik jali ni kalau sembah Selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala Percaya kepada Benda khurafat benda-benda yang boleh mendatangkan mudarat menolak mudarat, mendatangkan manfaat selain daripada Allah Subhanahu SWT itu confirm adalah syirik namanya syirik jali tapi ada benda dalam hidup kita tuan-tuan yang dia merupakan satu benda syirik yang namanya syirik khafi yang tanpa kita sedar sebenarnya kita menduakan Allah Subhanahu SWT saya buat contoh mudah zaman saya belajar dulu waktu saya habis sekolah rendah Keluarga nak hantar masuk pondok. Bapa saudara kata buat apa hantar mengaji pondok. Mengaji pondok ni bukan ada masa depan. Sijil tak ada. Bila habis pondok ni belum tentu nak boleh kerja. Sebab kerja mesti di dalam sijil. Kena ada SPM, kena ada UT ini dan sebagainya. Kalau kita berfikir dari sudut logiknya memang betul. Kerana pekerjaan perlu kepada kemahiran, perlu kepada sijil. Perlu kepada benda-benda yang, yang sifatnya macam itu. Tetapi kalau kita fikir dari satu sudut lain tuan, tuan, Yang bagi rezeki siapa? Yang bagi rezeki bukan manusia Yang bagi rezeki itu adalah Allah SWT Apabila kita terlepas pandang dari sudut itu Itulah yang akan menyebabkan kegagalan kita Di dalam matlamat kita Untuk membuktikan kehambaan kita Kepada Allah SWT Jadi ramai di kalangan kita yang berfikiran macam tu dengar kata yang masuk pondok yang hantar anak ada orang berduit dia kata anak dia ni dia nak train nak ajar bagi jadi seorang doktor pakar Besok bila dia tutup mata anak dia disenang bergaji besar yang bagi rezeki siapa tuan-tuan adakah disebabkan dia menjadi doktor pakar doktor hebat yang memberi rezekinya adalah majikannya tidak yang memberi rezekinya adalah Allah Subhanahu Wa Taala bila benda tersebut lahir, secara langsung seolah-olah kita mengatakan ada benda lain yang boleh mendatangkan manfaat, boleh menolak mudarat kepada kita selain daripada Allah SWT. Itulah yang namanya syirik, yang namanya syirik khafi itu tadi. Saya besarkan lagi masalah kita pada hari ini. Mungkin saya boleh sebut untuk sebagai nasihat pada diri saya dan juga kepada kita semua tuan, -tuan dalam sehari-dua hari yang berbaki dalam suasana pilihan raya pada hari ini. Bukan tujuan untuk berkempen, tuan-tuan pun ada siapa yang tuan-tuan nak pilih-pilih itu adalah hak kita. Apa berlaku? Terkadang kita sampai kepada satu tahap yang boleh kita namakan sebagai overconfident, berkeyakinan yang kita nak tolak ke depan ini dia pasti akan menang. Baik, tak apa. Kita kata kalau dia pasti akan menang. Melihat suasana Um, apa tadi di di luar sana sokongan rakyat dan sebagainya adakah kepastian kita itu tadi boleh dibuktikan dalam erti kata sampai kepada tahap yakin tak ada siapa yang boleh yakin tuan-tuan, hari ini pemimpin parti yang kata dia yakin boleh menang, parti itu pula kata dia yakin boleh menang, pada hakikatnya tak ada siapa boleh yakin memberikan kemenangan, kenapa? Kalau dia yakin dia boleh menang maknanya dia tidak bergantung kepada Allah tetapi bergantung kepada kerja buat dia di atas lapangan hari ini. Apa yang dia datang yang saya sebut tadi tak pernah datang dalam kampung tiba-tiba hari ini datang. Jadi siapa? bergantung kepada manusia tidak bergantung kepada Allah. Sebab itu kita hari ini perlu mengambil sikap sederhana. Agar, apa? Agar kita tidak akan menjadi di kalangan orang yang putus asal. Apabila kita tak dapat sesuatu Tak apalah kita terima Kita kata dia menang Dia datangkan kepada kita manifesto Akan buat itu ini sebagainya Tuan-tuan yakin ke dia boleh ikut manifesto itu apabila dia menang besok Besok bila dia menang dia kata ini bukan Quran Sekali, <Sekali lagi kita yang duduk kat bawah ni kenal Sebab itu para ulama ingatkan kepada kita Daripada kuham ini, daripada sangkaan ini tadi dia datang kepada satu kerakusan kepada kita seolah-olah kita kata dia ni kalau dia tak menang kita besok akan susah. Agama kita akan diperkotak-katikkan oleh parti sekian dan sebagainya. Ini semua adalah waham tuan-tuan yang tidak dibina berdasarkan kepada tunjangnya iaitu keimanan kita kepada Allah Subhanahuwataala. Lasak depa jadi maka datanglah kesudahannya kehinaan kita. Kehinaan yang menyebabkan orang fras Apabila habis mengundi orang fras Masa nak tengah mengundi pun ramai dah fras Ramai dah lompat pati, ramai dah keluar daripada pati Itu ini dan sebagainya Maka Apabila kita berbicara dalam bab ini Kita nak keluarkan benda ini daripada Jiwa kita, biarlah Ibadat yang kita lakukan ini Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata Menurut Al-Khattabi Barang siapa melakukan sesuatu amalan Tanpa didasari rasa ikhlas hanya didasari kepada keinginan agar dilihat oleh manusia. Maka perbuatan tersebut akan dibalas oleh Allah dengan memahsyurkannya, membuka keduknya, yakni membuka pekungnya dan menampakkan apa yang ada di dalam hatinya. Di dalam kitab Fathul Bari, barang siapa dengan amalannya bermaksud meraih kehormatan dan kedudukannya di sisi manusia, Maka Allah akan menjadikan kemahsyuran di sisi manusia Sebagaimana yang dia harapkan Namun dia tidak akan mendapat pahala pada hari kiamat kelak Jadi kalau dia lakukan nawaitu dia Untuk dia lakukan sesuatu untuk memperlihatkan kepada manusia yang dia dapat Manusia akan sanjung dia Orang akan berikan gelaran kepada dia dengan gelaran yang hebat Apa gelarannya tuan-tuan? Bosku Apa lagi? Abahku Ambillah semua-semu kubunya tu, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wataala apa nilainya manusia? Kalau bukan meletakkan yang dia lakukan itu sebagai satu amanah, mencari keridhaan Allah Subhanahu Wataala dan sebagai satu tanggungjawab yang wajib dia lakukan. Kalau dia sebagai seorang pemimpin ataupun kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wataala. Pada hakikatnya penafsiran para ulama itu tidak berbeza kerana maksud hadis tersebut mencangkupi ketiga pengertian di atas. Ketiga-tiga pendapat itu mengarah kepada maksud riak dan sum'ah. Ia sifat yang dapat menjerumuskan pelakunya kepada perilaku munafiq. Lalu bagaimanakah perilaku riak itu di hadapan manusia? yang dia solat dalam keadaan khusyuk tetapi ketika seseorang berdiri dia mempercepatkan solatnya. apabila bersama orang lain dalam satu majlis dia nampak zuhud dan berakhlak baik demikian juga perbicaraannya namun jika dia seorang diri dia akan melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT jadi persoalan yang dikemukakan oleh pengarang kepada kita adalah mengambil kira daripada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah daripada Abu Hurairah dengan sana yang dikategorikan sebagai Hasan. Sabda Nabi saw. Kata Nabi layak tiada akwa munjum qiyamati bhasanat, amsal agzat tihama, yajaluh ya Allah haba' manthora. Kata Ya Rasul Allah, aleyhi wasallam. Kata Nabi, layak tiada akwa munjum al-Qiyamati bhasanat, amsal agzat tihama, yajaluh Allah haba' manthora. Kata Sahabat, Ya Rasul Allah, aleyhi wasallam. Kata Nabi, layak tiada akwa munjum al-Qiyamati bhasanat, amsal agzat tihama, yajaluh Allah haba' وَكَانَ لَهُمْ حَظٌ مِنَ الْلَيْلِ وَلَاكِنْ كَانُوا إِذَا خَلَوْ بِمَحَارِمِ اللَّهِ إِنْ تَحَكُوهَا Sungguhnya akan datang beberapa kaum pada hari kiamat. Yang Nabi cerita kepada kita pada akhir zaman akan datang manusia-manusia dalam kategori ini. Yang di mana mereka ini membawa datang amal kebajikan bagai pohon besar yang berduri di Mekah. Yang Nabi nak buat contoh, nak menggambarkan apa amalan yang mereka lakukan ini Besar terang mana, maka Nabi gambarkan Seperti mana pohon Pokok berduri Yang dinamakan sebagai Idhat Berada di Mekah ini Akan Tetapi Allah menjadikan Amalan itu bagaikan debu yang Berterbangan, dunia nampak Dia infakkan harta dia Untuk bangunkan masjid sebagai contoh Dan hari ini mendabik dada Dia bina 4, 5 masjid, 10 masjid kah? Tapi adakah ada nilai Di sisi Allah Lalu kata Nabi, amalan tersebut ibarat debu yang berterbangan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bukankah mereka itu orang Islam? Ya ni, kalaulah yang buat ibadat itu orang kafir tuan-tuan. Confirm dia tidak akan ada nilai di kantungnya pada hari kiamat kela. Kerana syarat kelayakan untuk dia nak menerima pahala ini mestilah sebagai Muslim. Dan amalan ini diterima mestilah ikhlas kerana Allah subhanahu wa ta'ala orang kafir. Buatlah besar teramana sekalipun. Dia tidak akan ada depositnya di sisi Allah ta'ala pada hari kiamat kelak. Jadi para sahabat rasa pelik. Bukankah mereka ini sebagai orang Islam? Maka kata Nabi, ya. Cumanya kata Rasulullah mereka mengerjakan salat. Sebagaimana tuan kalian menunaikan salat. Berpuasa sebagaimana kalian berpuasa mereka mempunyai kelebihan harta benda yang mereka sedekahkan dan juga bagi mereka sebahagian malam yakni mereka lakukan ibadat pada bahagian malam akan tetapi jika mereka berada seorang diri dalam hal-hal yang diharamkan mereka melanggarnya yakni yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sebut kepada kita tuan-tuan bila dia buat benda ni apa dia buat benda ini hanyalah tidak lain dan tidak bukan untuk dia zahirkan kepada manusia, dia telah membina masjid. Dalam masa yang sama apa dia buat? Tangan kanan bina masjid. Tangan kiri, selup duit rakyat masuk dalam paket. Jadi apa lagi kita nak nama mereka ini kalau bukan salah satu daripada ciri-ciri ataupun sifat yang disebut oleh baginda Nabi SAW di kalangan manusia akhir zaman. baik itu para ulama' tuan-tuan ingatkan kepada kita. Baik, macam mana kita nak mengelakkan diri kita daripada kita Terbelenggu dengan sifat riyak ini walaupun sedikit. Contoh mudah sahaja. Kita datang menunaikan salat. Salat ini adalah ibadat zahir yang kita buktikan. Kita lakukan sempurna mungkin. Di dalam uh, kita datang ke surau sebagai contoh. Baik, terkadang kita bimbang. Aku ni adakah sembahyang yang aku buat ni? Ada unsur syirik ataupun tidak ada unsur syirik? Macam mana kita nak buat tuan-tuan? Yang bagaimana kita lakukan secara zahir Secara ghebnya yang orang tak nampak pun Kita kena melakukan benda yang sama Dalam erti kata Kita suka menyumbang Dan sumbangan yang kita bagi itu adalah secara terbuka kan? Ada orang dia suka Bagi sumbangan secara terbuka Dan dunia yang terbuka pada hari ini Ada orang Dia bagi sumbangan, dia nak sumbangan dia tersebut Live Ataupun Facebook ke bagaimana Kita tak boleh kata dia ini adalah riyak ni Apabila dia buat dia adalah riak habis macam tu apa jadi kepada pemimpin Yang dia memang tugas dia untuk menyampaikan kebajikan kepada rakyat Apabila nak ambil gambar kita kata bos ini riak bos Tukar ambil gambar sebagainya Maka kata para ulama Kalau kita biasa menzahirkan benda tersebut secara terbuka tuan-tuan Secara gaibnya kita juga kena melakukan benda yang sama Maknanya kalau kita suka menginfak harta kita 100 ribu dan kita nak orang ambil gambar kita ataupun buktikan kata kita telah menginfakkan harta kita 100 ribu 100 ribu yang sama mestilah kita infakkan tanpa pengetahuan manusia orang tidak tahu kat situ barulah dia seimbang di antara amalan dengan zahir dan juga batin kita ataupun terkadang kita ni bila duduk dalam majlis ilmu kita rasa dapat satu santunan rohani sehingga menyebabkan kita sebak dada kita kita rasa nak menangis Tuan, tuan bila kita menangis dalam majlis terbuka tidak sama ketika mana kita menangis apabila kita berhadapan di atas tikar sejadah kita. Habis macam mana nak buat? Cuba duduk atas tikar sejadah. Ketika mana kita dalam keadaan berseorangan diri, mengalir ke tidak? air mata kita. Kalau air mata kita mengalir mengingatkan dosa kita seperti mana yang kita zahirkan di hadapan orang. Itu tandanya diri kita boleh kita bebaskan daripada sifat riak. Tapi kalau sujud tengah malam haram tak pernah terbit air mata setitik pun. Habis macam mana kita nak menamakan diri kita ini sebagai di kalangan mereka yang bebas daripada sikap riak. Dan soalan ini ataupun benda ini saya pun tujukan pada diri saya dan kita semua untuk lihat takut-takut nanti selama ini sebenarnya kita bermain ataupun bergelumang di dalam apa yang namanya riak yang disebut oleh pengarang kepada kita di sini. Oleh itu kata dia sebab itu salah satu daripada ciri sifat munafik ini adalah sifat riak. Dan riak ini adalah merupakan satu penyakit yang berbahaya kepada seorang muslim. Maka jika seseorang itu tertimpa kedua penyakit ini akan rosaklah segala amal kebajikan. Kita memohon kepada Allah SWT agar disucikan daripada kedua penyakit ini. Sebuah hadis yang sahih daripada Nabi SAW menerangkan bahawa amal perbuatan seseorang menjadi batal. Menjadi batal jika didasari dengan niat riak sabda nabi sallallahu alaihi wasallam anna allah yaqul yawm alqiyamah ana aghna asyuraka yani syirk man amila amalan asyrak fihi ma'i ghairi taraktuhu wasyirkah sesungguhnya pada hari kiamat kala allah taala berfirman kata allah akulah zat yang sama sekali tidak memerlukan sekutu-sekutu maka barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang menyekutukan aku dengan selain daripada aku, dia akan kutinggalkan bersama-sama dengan sekutunya. Ini yani siapa yang kita puja ketika mana kita berada di atas dunia dahulu. Itulah balasan kita di sisi Allah Taala pada hari kiamat kelak. Baik itu dalam hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebut dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi kata riyah ushirkon. Riyah itu sebenarnya adalah satu perbuatan syirik yang kita namakan sebagai syirik khafi tadi Jadi saya nak rumuskan dalam 1 minit 2 minit yang berakhir, yang yang berbaki ni tuan-tuan sebelum kita tutup kuliah kita pada malam ini para ulama buat satu kaedah yang cukup tepat dan padat apa kata ulama kata ulama tarkul amali li meninggalkan suatu amalan kerana kita takut orang nampak macam orang kata kau ni aku dia kalau kopi masjid takut orang kata aku ni tu, macam rajin sangat pergi ke masjid dia kata dia aku ni kalau aku pergi masjid aku dah rajin macam tak seronok nampakkan diri perbuatan aku ni riak macam nak tunjuk kat orang lalu dia tak datang masjid tentu apa jadi inilah kata ulama tarkul amali li ajli an bila dia tak mai sedangkan ini adalah syiar syiar yang wajib dihidupkan tiba-tiba dia tak datang itulah sebenarnya hakikat riak yang perlu kita bebaskan diri kita daripada tersebut. Tapi kalau buat kerja wal amalu li ajlin nas. Buat kerja memang untuk tunjuk kepada manusia apa jadi. Itulah hakikat syirik yang kita maksudkan pada malam ini. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu. Sekadar um, dalam 30-40 minit yang sempat kita bincang pada malam ini. Moga-moga ada manfaatnya untuk sama-sama kita beramal dan kita sampaikan. Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Bismillahirrahmanirrahim Al-A'as Inal insana lafihus Ila al-lazina amanu Wa amiru salihati Wa tawasawu bilhaq Wa tawasawu bilhaq Wa alhamdulillahi